Unei dudui. Se dorește lăudată, însă nu-i prea încântată. dacă-i spui că e o fată cu dantura regulată. MATEMATICĂ Extrăgând la rădăcini care se numesc pătrate, am ajuns ca prin grădini să nu mai avem bucate. ROMÂNII și NATURA Nedespărțirea de natură, la noi e lucru evident, căci și în trecut, ca și în prezent, ca în codru peste tot se fură. La nuntă Despre socrii, ce să zic, unul mare, altul mic, dar când soacrele cu ei sunt la fel de mititei.